Ett, två, tre Fyra Det funkar ju inte när ingen av oss har takt Rimparen är vi tillräckligt tajt eller? Ja men jag kan nog lösa det på något sätt Ge en varm applåd för podcasten Dinkel! Nu är vi då tillbaka med det fjorton avsnittet av podcasten Dinkel. Ett, så du släpper som det fjortonde? Ja, men jag, jag gör nog det, det. Det här är ett, ett mm. spontant... Alltså, vi, vi är ju en så, så pass aktuell podd så att vi, vi går in och spelar in så fort någonting händer, precis som vi gör med mm. Transportgate. Så, då, då, vi, vi kastar oss in i... Det sen behöver det som kommer sen Ja då hade vi inte riktigt Träffat på det här sättet Hade vi varit igång då så hade vi spelat in ett avsnitt Men idag ska vi då spela in ett avsnitt om Moderaterna och framförallt att AKB hänger lite löst Jag tänker mig lite Som när Palmen dog Som man hört på inspelningen Det här är eko det här är kort. Eh, Moderaterna har valt att eh, avsätta deras. Eh, Nej, de har valt att avsätta. Annars Breaking news, för oss Äden, har är skjutits. <laughs> <laughs> Nej, men kan är ju inte så bra. Vi kanske Va? en. Vad? <laughs> Ska vi. Vi kan inte ha så här långa intro till när vi börjar, det funkar inte Vem har vi idag? Vi har Anton här idag, hej, välkommen Ja, här som vanligt Ja, vis, Dämpa har vi också Nisse också Ja, jag råkar ramla in Och sen har vi den här skumma typen, Alex, som är med ibland Ja, hej Från parlamentet Känd från parlamentet, ja Men det är kul att se fyra steppar lös ibland, sådär och grejen, grejen, är, grejen med Moderaterna är ju att vi har ju Insider-information. Och, och grejen också med att vi har ett avsnitt där personer som presenterar alla inte presenterar sig själv. Då är... tänker jag att vi kan säga att vi faktiskt har LIMPAN här också. Tack, jag var ja. väntar på det. <laughs> det är sen... vår eminente programledare LIMPAN. Och. och var med. – Och klippare. – Och klippare, just det. – Och, och före, den, för den som livet. tar alla pengar. <laughs> mm. Ja, just det. – Och han som gnäller. – Just det. Allt är bara för följa i ett paket liksom. så vill man ta... Min allmänna förebild Det här i livet ja, men det är och, han, och han som släpper ett podca podcastavsnitt En halv timme innan vi spelar in nästa <laughs> Som vi spelade in För en vecka sen ja, Men <laughs> <laughs> med dagsaktuella grejer Så som smalare än Det var ett väldigt kritiskt avsnitt Att släppa direkt när vi <laughs> så hade spelat in. När vi diskuterar och Tords gäst, gästbok som inte har skrivits i sedan 2013, eller <laughs> Ja. Nej, men vi, vi kan starta lite så här, eh, tänker jag. Vi börjar bara med en liten trivia. Mm. där att eh, alla vet väl kanske typ hur man ska ha varandra Synbergs namn hon står, Alltså, Anna Batra, det är ganska lätt att stava. Men Kinnberg... Eh, vissa tror att det är med två en, vissa tror att det är med 1 en, rätt, rätt ska ju vara 1 Alltså, K-I-N-T-B-E-N. -E -N. Precis. f -I t t b e r g Ja, nästan. Nej, men Expressen har däremot skrivit Anna Kinneberg Batra. K-I-N-N-E-B-E-R-G, Kinneberg Batra. Anna, citations -t -t Joel Kinnaman, citations citationstecken, Batra. Jag ser inte likheten annars. Jag... Eh, anledningen till att de har skrivit Anna Kinneberg Batra kommer vi återkomma till lite senare, tänkte jag. För det har med eh, en annan grej att göra kring honom Okej. Okay. Men vi kan ta så här limpan, lite heads up på vad det är som börjar hända. Ja, grejen är ju nu att det äh, där jag har börjat mullra lite på äh, på lands vad heter det länsnivå eller regionnivå i Moderaterna. Länsförbunden skulle jag det. säga. Länsförbunden har börjat och säga att de vill ha ett extra insatt möte i Moderaterna där de ska få hålla en förtroenderoomröstning om Anna äh, AKB och hon kan sitta kvar eller inte. Och då var, det, då var det så här tidigare då att det var ett antal, jag kommer inte ihåg om det var, det var fem stycken i morse eller något sånt kanske. Kan det vara det? Fem, sex, Precis. något sånt. Länsförbund som, som hade, skulle hade begärt att, hon skulle, att det skulle vara en sån här extra stämma. Och de behövde... Alltså det började ju, började ju egentligen redan i våras när Östergötlands moderata ordförande Christian Gustafsson gick ut också att han, han personligen krävde Anna i Batras eh, avgång. Eh, och då... Fan, du kan inte skriva sånt där när jag håller på att prata om Moderaterna, Anton. Jag, nu tar jag ner den här skönta. Eh, nej, men det började då när Christian Gustafsson, Moderaterna i Linköping, om jag inte helt cyklade att han tillhör. Christ, liten trivia också. Christian Gustafsson är faktiskt ordförande i Åtvidabergs FF. Nej, det är inte uh, Mohamed Demiroq är ordförande för Otydliga Ja, förlåt Mohamed Och Remed han Demirok. är väl centerpartist som inte jag vet Sen, Ja, det är han helt rätt Politiker som politiker För övrigt, uh, om, nej, vi kan inte ta upp vad jag vet om Demiroq kanske <låder> Det är nej. helt oväsentlig formation Förlåt yep. uh, Nej, men Christian Gustafsson krävde eller Anders Inberg Batras avgång Redan i våras, det var ingen annan som hoppade på Förutom, ja, det finns ju alltid Missnöjda röster inom partierna, men det var ingen då det det, säger man stående makt så att säga Eller stora ord Men så igår så började det mullra lite grann Det började väl med att eh, Stockholms län gick ut och sa att eh, Nu, nu har vi förbrukat allt missnöje med det här Och sen började det rasla till va? Ja, så då kom de på ett jäkla gosarled med den som sa att nej, vi vill också ha ett misstrunde Precis, och eh, igår så var det ju då så kom först, sen kom Moderata Ungdomsförbundet som inte är ett länsförbund men det är ett ganska stort förbund i Moderaterna mm. eh, Och sa att nu kräver vi också avgång, och sen började rassla till eh, Västerbottens flän var näst på tur, och sen kom Västernorrlands flän, så nu är de uppe i tio stycken Låt mig gissa, det rasslar eh, till Precis Nej men, tio stycken län eh, har, eller tio stycken förbund har krävt Anna Schindberg-Batsas avgång eh, Och det är då också så att till exempel Västernorrlands län har, eh, gick ut igår och sa att Nej, vi vill an att Anna schindberg ska vara kvar. Idag så gick de ut och ändrade sig efter en extra, ett extra möte och sa att Nej, nu backar vi också så att vi vill också kräva Anna Schindberg-Batsas eh, avgång så att det kommer nog fortsätta lite så. Vi har till exempel Gävleborgs län som har sagt att nej men vi vill ha kvar Anna Skindberg Batra. Där tror jag till exempel att det kan komma en ändring. Skånelän som är väldigt stort och viktigt moderat distrikt har gått ut och sagt att vi backar Anna Skindberg Batra. Där tror jag också det kan komma en ganska idé Men då skulle du säga så att i Skåne så har ju Malmö Moderaterna gått ut och sagt att och om det blir ett misstroende så vill de att hela partistyrelsen ska avgå. Ja, Precis. Uh, och nu är de upp i tio stycken Och det är ett enda förbund som ännu inte har gått ut och sagt någonting Och det är Smålands uh, läns Hur stora är Moderaterna Småland? Du, det har jag, för, alltså i Växjö är de i stora För i Växjö sitter de och styr okay. uh, Och det är väldigt många många stora moderata ungdomsförbundspersoner uh, Som kommer just från Växjö En av de kändaste är väl, kanske inte så har koll på Men Oliver Rosengren um... han... Uh, mm en fråga här. jag som har väldigt dålig koll på politiska belag och kanske lokalpolitik, Än mindre. Alltså hur avgörs hur liksom viktigt ett lokalt alltså som säg Östergötland beroende på hur starka de är i kommunen eller mycket ju historiskt så att. Ja. Säga. du har ju till exempel de alltså, alltså om du tar Moderaterna specifikt ja. så har du till exempel Länen högt upp i Sverige Där det är väldigt få kommuner Som styrs av Moderaterna eller Alliansen mm. Sådana län an Län anses kanske inte riktigt Superviktiga eh, För Moderaterna Men du har då Stockholms län eh, och Stockholmsstad Som alltid har varit ganska starka Moderatfesten eh, Alltså där många ja. röstar på Moderaterna Det är liksom då ett ganska starkt ja, Spåne det... där många Min... har röstat På Moderaterna Östergötland är ju till exempel ett sånt där väldigt faktiskt eh, många röstar på Moderaterna um, Lite så, mm. så att det avgörs lite där liksom Ja, rör rörde min fråga liksom, eller om man bara går där det bor mest folk liksom För att det är automatiskt det är medlemmar där Nej, det, alltså skulle det vara men... liksom såhär Kristdemokraterna Då skulle jag då kanske titta till exempel att typ, Småland, ja, men Småland ja. och Jönköping skulle vara tongivande liksom det är nästan Muldsjö. alltid det där, Mar ja, precis, Marka Rydel i Jönköpings eh, kommunalråd för kristdemokraterna som går och kräver någons avgång när det är ordförande, liksom. Eh, men då funkar det inom Moderaterna när det gäller Länsförbunden. Ha, kommer, kommer, har de lika många röster i, när det kommer till liksom, stormöten, så, så Ja, precis. Mm. Alltså hur många som får åka på stämman har jag inte riktigt riktigt koll på, men jag vet att... Eh, man får ju skicka alltså Så kallade Ordinarie, oh, ordinarie Stäm och eh, Kallar det medlemmar För jag kommer inte på det riktiga ordet men Ordinarie stäm och medlemmar Och sen ja, ledamöter Och sen skickar man också några stycken Som är typ där prov om man säger så, Och bara är där för att lyssna typ. eh, Lyssna och lära sig till framtiden eh, Jag skulle ha åkt på en jag så här. Lite historia Jag var med i Moderaterna en gång i tiden Från 2007 till 2012 jag skulle ha åkt på en sån för 2010 tror jag det var Eller om det var 2009 skulle jag ha åkt på en sån Men eh, jag vet inte eh, För jag hade en ganska stor social på Skitsamma eh, Så att man skickar så Och jag vet att då skickade Sörmland sex personer Hur det såg ut i de andra länsförbunden att jag faktiskt inte Men det brukar ju vara liksom en sån här Ja men totalt sett inklusive reserven så brukar det ju vara typ 150-200 personer där så att det, det är nog rätt många Ja Så hur Så det är väl ganska troligt ändå att hon Kommer att rycka Det skulle jag gissa eh, För det krävs ju Inom Moderaterna då Deras stadgar är att det krävs åtta förbund eh, För att eh, Eller så här En tredjedel vilket då är åtta förbund eh, För att man ska På något sätt kunna avsätta en partiledare Inom Moderaterna och då är det liksom det att, ja men, då måste något, eller alla åtta förbund måste begära att annars i Batra ska bytas ut. Avgå Självmont eller eh, eh, nytt, eh, nytt partiledarval helt enkelt. Och då ska man antingen ta det på nästa eh, stämma, eller så begär man bara ett extra val. Eh, och i och med att det är en stämma. Som görs nu i oktober Där är inga personval överhuvudtaget Däremot kan de här Tio förbunden nu då Vilket jag tror kommer bli fler Att Där kan man då begära in Att nej men nu, nu Passar vi på när vi ändå har en arbetare stämma eh, Där det bara är politiska förslag Som egentligen ska diskuteras Så att här tar vi då också personval Men alltså egentligen vad skulle hända Om eh, Alltså om, om AKB ser bara nej mm. Mm. Ja, ja. Alltså, du, ja. Nej, alltså, oavsett vad de säger va? Nej. Vänder, Är det ni som är partiledare? Nej, det är jag inte Nu sitter jag här Tills jag blir skjuten i huvudet Och blir jag den Då vet jag att det är ni som har gjort det Nej men alltså på det Hon alltså, är inte bara till, till, till partidiktat Och politisktid liksom. Hon är ju Nej, ja, men nästa, om hon bara inte godtar ett smålare bara Nej, för det är fortfarande ingen riktig styrelse egentligen, utan det är att okej, okay, men om jag inte har tillräckligt mycket stöd så går jag av, är ju praxis Du har en valberedning inom alla partier som ska anses vara neutrala och de ska ja. då följa praxis och partistandarden och då är det ju då åtta förbund Problemet här är då att de, just nu är det tio stycken förbund, nio länsförbund och MUF som är ett förbund som vill kräva hennes avgång. Men åtta, minst åtta av de här måste kräva, ett, kräva till valberedningen att de ska in, eller ha ett extra val. Är det då till exempel bara sju av de här förbunden som kräver det, då blir det inget extra val. Mm. Eh, och när då valberedningen då får in de här åtta stycken kraven då kan man börja kolla eh, är, varför du behöver vi det. Okej, okay, ja, det är den här anledningen. Och sen har man då ett extraval eller så har man inte ett extraval. Den största sannolikhet så kommer det bli ett extraval om typ inte Annars Inberg Batra hoppar av självmant i morgon. Det vill säga fredag den 25. Mm. Eh, om inte hon självmant hoppar av för då kommer det bli eh, nyval. Men om hon inte hoppar av utan kvarstår så säger att nej, jag kommer sitta kvar tills eh, när hon nu hoppar av ändå. Mm. då kommer valberedningen med största sannolikhet då att gå in och säga att okej, okay, vi lyssnar på dig Anna Kinberg Batra, men vi prövar ditt förtroende. Eh, hela, antagligen då kommer hela Moderaternas partistyrelse att få ställa sina platser till förfogande. Mm. Och då är ju, då liksom lyfter man, men man reser sig från stolen och typ är det någon annan som kan tänkas över här? Och det är väl liksom lite där Moderaterna står idag och jag vet att Anna Kinberg Batra Eh, också känner lite För hon var ju typ inte första valet Efter Reinfeldt Det fanns ju andra namn som diskuterades Men som inte var riktigt sugna på över. Okej, okay. så typ, vad heter han Vad eh... heter han? 90-talet 90-talet Ja Carl Bildt Jag associerar henne till Sköldpadda <laughs> Man drar inte konten här. Nej, kan det vara bossringhåll? Han är ja, inte Han är inte Någon moderat. Som såg som en självklart. Oliver Audel, skulle han komma tillbaka. <laughs> Precis. Han sa det som 81-85. Skit, skit, vad? Alltså. Skits, Oh, jag tycker du är lite väldigt hård. Om oh, du har gjort så gott du har kunnat. Hade du på riktigt kunnat göra ett bättre jobb? Om jag hade gjort ett bättre jobb. Nej, oh. jag har inte den. Eh, jag tror inte jag har den. Eh, vad säger man? Det är på Nej, precis. Jag har pondus. inte heller inte annat. Nej, men ja, jag, pondus, skulle jag kunna ha, pondus skulle jag kunna ha. För jag har ganska mycket pondus. Eh, till exempel på min arbetsplats. Men jag tror inte att jag skulle ha den. Eh, det tålamodet att sitta och liksom alltid vara jour och alltid liksom behöva intervjua som ja. och in och sånt, det skulle jag fan inte falla med. Du hade du inte kunnat ta den här podden i så fall. Nej, nej, nej, nej precis. Det är tur att. Men det det. de behöver ju någon ledare som kan sticka ut hakan liksom och verkligen visa som, och som <laughs> Ja men alltså, sanningen är ju att de behöver det. För in nånting någonting som Annars Inberg Batra har gjort. På ett typ karismatiskt sätt alltså hon har ju utseendet för en som sticker ut Haka men hon har inte beteendet så kan jag väl säga. <skratt> Vad har hon, Nej, men... alltså, Vad har Anna Lindberg Batra gjort du, Nu säger jag inte att jag, hon inte har gjort Någonting, jag säger bara att jag inte riktigt Vet vad hon har gjort Det är väl ja, Hon att har lätt att göra någonting i opposition men ja Missförtroendevotum Mot tre stycken ministrar Fyra stycken Ja okej, två, eller tre en hoppade jag och själma. Ja fast är det så. Jaja, men var det hon eller var och det... Tre, fyra, ja. det var Alliansen var det ju så Men hon var väl den som skrek högst, skulle jag säga. Och det hon har gjort det är att hon har fört Moderaterna in i en annan riktning. Från att vara liksom det här öppna liberal-konservativa liberal, partiet då blir det konservativ Liberala partiet. Jag, skulle, jag tycker det komplicerar lite när man försöker fört Moderaterna i en enda riktning. Det är väl neråt. neråt. Jo, jo, absolut. jo, men absolut. Och sen undrar man ju vad då det beror på. Och liksom ta då från 2014 tycker vad man vill om, poli, po, politi, poli, här, om det tycker vad man vill om politiken i när Fredrik Reinfeldt står och skriker att vi ska öppna våra hjärtan till invandrarna och bla bla bla tycker vad man vill om det, men det anses då vara ett öppet parti till att idag liksom sitta och eh, säga att Nej men först och främst, det är otydligt om man vill samarbeta med demokraterna tycker vad man vill, men det är otydligt eh, Ena sekunden går man och säger att nej vi kommer aldrig samarbeta med Sverigedemokraterna Andra sekunden så, vi det kan vara lite komplicerat ja. men precis, vi kan samtala med om det är lite komplicerat De är ju ändå där i riksdagen, och man måste ju säga hej Ja men lite så här löjliga grejer till att eh, vi ska öppna våra hjärtan, vi ska ta emot dem, vi ska göra det så bra vi kan för dem. Till att typ va, men stänga gränserna, frågetecken. Är det någonting vi kan? Hallå? Nej, det, det är väl lätt att hon har flippat så många gånger. eller Det har inte varit någon tydlig linje som hon har drivit alls. Det har mest, och det har väl varit generellt med hur, hur oppositionen har, har betett sig de senaste, liksom, att det har inte... Mm. Jag har inte alltså, funnits jag menar, något, något, något samlat grepp, utan allting, all, allting är anti och det finns inget, inget alternativ direkt. Men jag menar, hon har ju ändå anpassat sig efter, efter tiden. Jag menar, Sosa alltså, har ju flyttat så in i också. Ja. Nej, men menar, men, alltså, nej. som Stefan ju redan sa, i mitt land stänger gränser. Stefan Löfven från Polen Nu stänger vi <går> Nej, nu. Det, det, det, det inte ens Alex, Alex, Alex, Alex Det där är bara kävel det, det där är bara kävel Där du kommer nu alltså Jag skulle komma från Polen Jag är en svetare från Norrland Jag tycker att för har ett jävligt här för dig alltså Så den här Jag, jag bara tycker jag fortfarande Jag låter försöker i, göra dialekter Örnkonsvik ligger i ången Håll käften Grejen är upp i Krakow <laughs> Polen vet väl en del de måste stänga gränser, de är bara inte så bra på det. Nej precis. Det ja. jag ser inte undan. Ja ah, absolut. Men eh... <laughs> men, alltså greener, alltså mina sössarna, de flippar itigt upp på också Ja men inte lika mycket, eller framförallt inte lika, eller jo, mycket kan man säga att de har gjort men när de, ja. när de väl flippade kring, kring gränserna då till exempel så gjorde de det konsekvent, de gjorde det pang så nu, nu kör vi så här istället och sen får man sen hantera dem därefter. Men det, det är ju det... svårt för typ såhär alla andra att säga att nej men nu gör ni fel bara, men, fast ni tycker ju själva att vi ska göra exakt det här. Ja och det var ju egentligen bara två partier i riksdagen som inte var för att... Eh ish stänga gränserna och det var ju sant partiet vänsterpartiet alla andra partier jag menar till och med på, <kör> det är sant man ska lyssna på majoriteten det är, <kör> för det till och med miljöpartiet liksom stod ju ville ju vara med på att stänga gränserna så något dåvarande partiledare och så de som står gråt det är en annan grej vi vill läckligt vi Nej då. precis ja alltså. Så det är ju liksom bara larvigt. Men absolut, alltså, Moderaterna är inte De enda som har flip-floppat Nej, men jag håller med dig alltså, de borde sätta fast Alltså, jag menar, se ni att Vi bjuder in eh, Sverigedemokraternas samtal oh, Men ni gör det då ja, Alltså, då, de jag men... Inte men, Kom farlig. inte här och försöka driva igenom Din politiska agenda nu nyss <laughs> <laughs> Nej, men jag, den där jag Jag kan vara lite lätt autistisk På det viset, men jag vill ha konsekvent Konsekvent och då, då, då och då är politiken fel håll att titta åt han kan vara så men ändå, vad fanns då vad du säger jag menar väl lite den poängen jag hade innan hade de bara bestämt sig för en, en linje och gått, gått längst den istället för att byta tillbaks och byta mm. till något halv, halvmösyr på tre veckor som det var när, de, när den diskussionen var senast då hade de antagligen hållit sig flytande på ett betydligt bättre sätt än nu liksom Alltså problemet, är, problemet är det ju att Tänker du då kring Flyktinggränsen eller gränsen Ja med gränsen eller när de snackar om samarbete med SD Liksom att håll en linje För att jag tror att till början Så börjar man med att När de börjar med att säga att de ska samarbeta Så kommer de skrämma bort alla som inte vill samarbeta Och sen när mm. de säger att nej men nu går vi tillbaka Så vi, vi, vi menar inte det där Jag har alla de som tyckte att det var en bra idé nah, Nej men okej då får vi rösta på SD i alla fall och Så de, ja. Det är ju ingen som kommer att gå tillbaka till de från att lämnat Det känns som att... Nej, nej, nej Problemet är ju då att om man hade gått på den Den sidan så att säga Att man hade gått med på att stänga gränserna Då hade det ju, i och med att Moderaterna Ja men från typ det att Reinfeldt tog över till att lämna Blev ett ganska liberalt öppet parti mm. Så hade det liksom varit ganska många Liberala och öppna Moderater Som liksom hade Ja men de hade gjort lite motstånd Menar, det var ju ganska högt med liksom, medievärde när eh, Bodil -Sidén liksom hoppade av Moderata ungdomsförbundet och därmed även Mups, eh, Moderaternas partistyrelse där hon satt. Så jag menar, det hade ju antagligen blivit fler om man hade tydligt sagt att Nej, men vi kan tänka oss att samarbeta med Södra Då hade vi hoppat av ännu fler. Ja, det är absolut. Men jag tror jag tror ändå att för, för det hela, för, för allmänna hans av dem så hade du nog det konsekvent utan att de i alla fall var konsekventa. Ja, ja. I alla fall ja. längre än ett par veckor som det, som det var i det här fallet. <laughs> så är det ju. Nej men annars inbörde bort och det hon vinner på, det är att det inte finns någon tydlig efterträdare. Inom Även Moderaterna. Om, <clears throat> ja, precis, inom Moderaterna. Även om media nu har försökt att... Eh, blåsa upp Mikael Odelberg som den troliga kandidaten. Ja, jag läste det. Vad, vad tror du om det? Att Mikael Odelberg skulle ta över. Mm. Först och främst tycker jag att det är jävligt spännande. För visst, visst tusen var det han som gick in och kommenterade någonting positivt på Anders Borgs inlägg när han hade gjort Portrait. O, så det är Odelberg? Ja. Odelberg, han ja. Mikael... är det inte han som med CP. Nej, han är inte <laughs> Jesper Odelberg. Ja. Mikael, Mikael Odeberg var tidigare försvarsminister som hoppade av när vilken försvarsminister har hoppat det för han hoppade av på grund av som del. Men hoppade av när man, han inte fick igenom den politiken han ville driva och han hade blivit lovad att man skulle driva. Så då hoppade han av. Alltid funnits med fortfarande i Moderaterna. Han har inte hoppat av politiken. Men Ja, alltså han, är, han är ju ett namn inom Moderaterna som man skulle kunna tänka sig Han är han dessutom Saknar man inte den gavla goda tiden När det hette krigsminister, va? Precis <laughs> eh, Akklemationsminister Eller akklima, Ja, akklememation ja, Alltså Försvarminister, krigsminister Det betyder väl typ samma sak Fast det är, finns ju en viss skillnad I hur det <laughs> hur, hur det låter, va? Ja, en krigsminister. Båda, jag tycker det finns en viss likhet också. Båda ministrar för någonting som i stort sett inte finns. Ja, ja det är sant. Vi har verkligen krig. Vart krig Men han, han skulle absolut kunna äh, tänka sig att ta över. Men innan idag så var ju med, de, den politiken som jag hade sagt lägst åt, och jag hade ju varit Elisabeth Santos, som är moderat från Mm. Men här vill jag då citera Arman Schreinsson, som jag tror har löst det här. Han skrev så här på Twitter förut. Det är uppenbart att Moderaterna vill få ut AKB för att få in Anders Borg beta-kuk som partiledare. Den hade ju haft lite med karisma kanske. ja. Andersborgs kuk mm. ja. Lite mer skinn på Eller, nej, jag, jag, jag, jag jag jag det är, Jag tycker det är slag under bältet Att säga att Andersborgs kuk har mer karismen Annars <laughs> är en verbat Det är ju taskigt mot kuken Men den, kameran det är, det är hade ju sökt sig mot den på. Mer än vad här hade sökt mot henne På några debatter <laughs> Eller? Jag att inte att kommentera det <sniffr> Yoda du kan varken bekräfta eller dementera det här alltså. Att Nej, det Anders Borgs kuk skulle över. Mm. Jag tror att Du med det. insight. Nej, jag sitter visst eller jag, ibland så får jag insight info från Moderaterna genom att man inte han äh, har tagit bort mig vissa mail-listor, men vissa mail-listor finns jag tydligen kvar på. Och äh, det där gjorde jätteont mina öron. Äh, men eh, vi pausar där. Morgon försvann. Jaha, ja gör det Joran. Pausa till inspelningen, det är återhållande. Nej, men jag, jag, jag, jag sitter lite på Insight -in för man vet att man inte har tagit bort mig som visar mejl listor. Eh, så till exempel visste jag ju redan att, eh, eller ja, visste jag inte via ett mejl, utan du fick jag lite information av en gammal moderat kollega att man... Eh, Sörmland skulle begära avgång. Det gjorde man officiellt vid lunchtid idag. Jag visste det igår kväll. Um, men ibland så kommer det lite mejl... Alltså till exempel så uh, visste jag att när Reinfeldt avgick så det första namnet man ville ha var han som nu visade kuken på festen. Som med Mattias den. svärd. Precis, nej eh, Anders Borg Aha. Den andra killen som visar kuken på festen men jag, jag tänker mig ändå att Det som talar för Anders Borg Är att jag tänker att han borde ju ha Ett gäng ledande moderater By the balls Om vittnesuppgifterna <laughs> från festen stämmer mm. yeah. Ja det har han ja, men alltså, Problemet är ju att Det är jättemånga bra namn inom Moderaterna som gjorde bort sig när det var regerings senaste fall i Ja, men en sån som Sven-Otto Littorin hade varit perfekt att ta över Moderaterna om inte han hade varit små pedofil. Ja, uh... men, men samtidigt he, de, hade, hade det gamla gardot funkat egentligen? för Om man ser de som kom samtidigt som Reinfeldt, liksom, Littorin, Borg och eh, Stingman. Mm. De var väl samma batch, liksom, av ungmoderater. Ja, ja, ja, Anders Borg och Sven Otto Littorin var ju typ bästa polare sen upptiden på 90-talet. Mm, precis. Så att, jag menar, om, om både Reinfeldt och, och Borg har gått vidare, skulle man då ändå gått in och, och tagit en en gammal moderat, egentligen, som, som då Littorin in? För han hör han han väl inte till samma garda som eh, Akebäck till exempel? Nej, nej, det gör han ju inte. Nej. Nah, ja. Eller? Jag, jag vet inte, jag bara ser det, var inte, var inte tanken när man fick in AKB att hon skulle ändå bli någon form av ny start eller något eh, avsteg från den linje de hade tidigare? Jo, absolut. Det var, inte en, det var inte en rak fortsättning på vad det Reinfeldt hittade på mig. Nej, eh, även fast det var det man ville. Man ville ju att det skulle komma in någon människa med kavisma och liksom fortsätta Men, eh, att, tycka vad man ville om Reinfeldts eh, politik. Men han var ju någon form, i alla fall första fyra-fem åren, så var han ju någon form av karismatisk ledare. Sen blev han ju ett stenansikt de sista två åren, men det är skit skitsamma. Men jag menar, Kinberg Batra har ju varit ett stenansikt sedan dagen den tog över. Har... Vad tror vi om Gunnar Hökmark då? Gunnar Hökmark, är ja, han är en lågodzare så du skriker om det något tänk tänk honom i debatter no, no, no, no, no, no, no, no, no. Han har väl vuxit fast nu i Bryssel Nej ja, då... ja, men alltså hade det här hänt om tio år då hade det funnits några spännande Namn tror jag mm. Då hade vi haft liksom... Han är farlig Han är ju ute ur leken direkt för Han är alldeles för eh... Ja, man, man kan säga att han gillar att twittra eh... Men hade det var liksom väl varit... du hade problem med under din politiska karriär? Jo, det var, den, det var ett av de problemen jag man hade. skulle säga att du och Hanif Bali är ungefär samma... Ni ligger ganska nära varandra. Ja, sen att jag lärde mig om mina misstag och slutade tycka om vissa grejer. Men ni är eh... i stort sett samma människa i alla fall, va? Ja, ja, ja, ja. ja, jag, ja. Alltså, mm. jag heter ju Dennis Hanif Nilsson. <laughs> <laughs> Så att det är helt, helt korrekt. Och han heter ju Hanif Dennis... Bärlig. Precis. Konstigt. Ja. Ja. Kallas för dämpa ja. <laughs> <laughs> Så jävla <laughs> logiskt men absolut. Dämpa och hampa, va? Dämpa och hampa. Moderaternas egena hugga och Japp, nej men man hade haft namn som... <coughs> Ida Brugge en... till exempel i Moderaterna är ett lovande namn. Du har innan hon hoppade av i Bodil var ett lovande namn. Du har gamla eller två gamla muffordförande i Niklas Wikman som var den som gjorde muf gigantiska. Alltså från typ 6 000 medlemmar upp till typ 12 500. Det låter inte mycket men det är jävligt mycket när det gäller ungdomspolitik alltså. Det är att se. Det ökade fasta Jag ska få se över hans fasta jobba på systemet. Och något sånt. Ju mer Nej. jag tänker på det, så hade jag gärna velat se ett delat styre med hampa och dämpa. <laughs> alltså det har varit som att se råger och råger in i politiken ja. Där den ena skriker och går. Ja, det kan vara för färdigheter. Det kan ja, det vara för fast också. <laughs> har ja, du är en skiffnäcka, eller vad hade jag haft så jävla roll i den konstellationen? Den är när jag kastat. Vad sa du? Vad hade jag haft så jävla roll i den konstellationen Dämpa och Hampa? Ja, jag är efter Hampa när han har sprungit iväg någonstans och <laughs> lekt med någon jag vet inte. Du skulle ju vara... Eh, den, den den Vem av Roger Roger är det som är den igen? Mm. Mm. Mm. Vad heter det... Roy är väl i Nej, tvärtom. Ja, precis. Ja. Kan du inte låta. Roj säljer jag. app. och Roger har <speaks in> en den sitter inte längre, men ja, <snick> jag tror det hade varit rågen helt enkelt. Råg är, <snick> är, är ju... Roger är i hand med en Rippe är ju råger. Ja. Roger! Hallå, chefnäckan! <hid> jag är ju inte jättebra på det här, med alla, men... Nej, vi, vi, vi, med budskapet gick fram i alla fall. Ja, ni förstod vem, vem jag menar. Ja ja, ja ja, Så är det ju Men vad Vad är det vad, Jag ska... har att tillföra i den här ja. Men, Frågan är ju nu Hur, hur fackade Moderaterna är inför valet För att ett har Liksom ett år innan Ja det är ju ja, en av de Frågorna jag faktiskt hade tänkt ut Alltså ni som har med koll Om det nu finns ett sånt missnöje Anser man att det är bättre att det kommer in Någon ny som försöker Liksom hinna Komma in och Det skulle väl ha gjort Eller är det bättre att vänta till eftervalet Nej jag, jag tror att man Anledningen till att man gör det här är För att Moderaterna har gått ifrån 30% Till typ 27% Till typ 24% till Alltså de går bara neråt, senaste, räk senaste räkningen, senaste undersökningen jag såg så var det typ 19,2% eller någonting Och det går liksom sakta men jävligt osäkert neråt alltså Det är liksom så här: 5% som skiljer mellan Centerpartiet och Moderaterna Moderaterna var typ 25% större än vad Centerpartiet var i valet 2010 procentenheter Procentenhetet Du ser, jag har pluggat lite Precis men eh, det man är rädda för är att man ska fortsätta att sänka sig Och då tror jag inte att man tänker att Ja ah, men nu, nu tar, byter vi partiledare så att vi kommer upp till 28% igen Utan man tänker nog snarare att Vi ska nog byta partiledare så att vi stannar här på 19,2 Och inte sänker oss till 11,1 eh, Eller någonting sånt där alltså, alltså internt inom Moderaterna så pratar man ju Pratar man om Bo Lundgren siffror det, liksom, eh... <laughs> det säger mig ingenting Det, det, är, inte, det är inte bra det är, det, det, låter, det är ungefär lika sexigt som det låter Ja, ja men när var det här? Jag är en ung människa 90-talat ja, jag jag var väl tidigt 20-talat Spela roll, alltså... jag var så 4-5 år ja. Nå, fan, hade alltså, Rick... När var det Lungan kom in egentligen? Ja, han kom in i 98 eller 99 Och tog över Moderaterna Ursäkta eh... mig, jag hade fel Jag var 2-3 år <laughs> Precis men, men man som satt innan Bo egentligen? Det var Kalle Bilt. Han, ja, han gillar mm. man ju ändå. Ja, han alltså, gillar jag han. vet att men, han gör en jävla massa skit, men... Anledningen man till att, att man Carl pratar Bildt. om Bo Lundgren siffror är att i valet 2002 eh, så blev Moderaterna näst största parti på de gigantiska siffrorna 15,26%. procent. Det är inte bra. Vansinnat. Nej! Eh, och då blev Folkpartiet näst största högerparti på 13,39 så det skillde typ 2 procentenheter mellan Folkpartiet. Visserligen så hade, alltså Bolungren är ju ett stenansikt, Och så du skriker om de, det tråkiga är människor kan, alltså, kan. Det bli. säger väl en del att om man kan gå från att vara partiledare i moderaterna till att säga man är man är liksom toppolitiker och kan gå till att vara så här, lyckad chef för riksgälden ja. så mm. så här, lång, under lång tid också. Det är, inte ett, det är inget spännande, alltså det är inte en spännande tid Nej, Nej. Och alltså tredje partiet blev ju Folkpartiet på 13,39 Men då hade man ju nästan också precis Fått in den karismatiska Lars Leijonborg <laughs> Ja men det här är ju de Nu kom vi in på Lars här Det är ju de som satt när jag När man gick i skolan och skulle plugga in vilka som var partiledare mm. Mm. Lars Leijonborg Ja då satt, då var det ju Lars Leijonborg Och och de här som satt alltså, vi, och... Och... vi klagade på Nisses imitationer, men du har kan varit den sämsta jävla lars, lars leonborg ja, Det blev någon de form av blandning av Lars-Leonborg och Inna Karlsson. Ja, inte så. <laughs> ja. Nu när vi ändå pratar politik och hur ung jag är, jag minns alltså när vi måste vara varit på mellanstadiet, då gjorde vi alltså alltid... Typ, ja, men, alltså vi gjorde det som ett sketchprogram Och hade någon jävla uppvisning på Ja, det är en Nej, nej inte, inte riktigt, men jag har några kompisar Och vi Hade, för det här var när Modera... Alltså när Reinfeldt blev statsminister Ja, Instruvant. 2006 Ja, jag var 10 mm. eh, Och Då hade vi en Kille som tog på sig ett par glasögon Och låg en kudde under tröjan Och en kille som oh, hade ett par pär, strump själv. Ett par över huvudet som såg det ut Och sen <laughs> Fan så jag gjorde han Och så kom han och sjöng En låt Som gick typ Fan gick den Du är en stilig mod... Jag är en stilig moderat Medan du är en fet demokrat Men jag tycker att du kan ja. dra ja. För här ska är... över Sverige Du ska ja Ja vi var fan duktiga alltså Ja, det var man ändå ge Av någon anledning anledning, var... gjorde vi samma sketchprogram slatan till ett fyllo Jag <laughs> frågar mig inte varför när jag var tio Då spelade jag fortfarande kul. Så att det... Ja, nej men vi var En, en samling intelligenta människor ja. Jag spelade vad regel... Men vad hände sen? <laughs> jag spelade i regel Reporter som intervjuade ja. Karaktärerna och skrev saker Eller skrev, vi skrev inte ner någonting men kom på vad vi skulle göra mm. Så så ung är jag Och så rolig har jag varit en gång i tiden Men vi, vi tar en liten egen poll här då uh, om du vill säga bögergrävaren Japp yep. Vem tror du tar över efter Anna Kinnberg Batra? Ja men, hur fan ska jag kunna veta det? Jag vet knappt vilka som är moderat ja, då Vad kul med jag... något moderat namn du vet? Ta mig sist, jag måste googla var det finns för Moderater. <går> Okej, <Okay>, Alex! <går> A -a Alex, vem tror du tar över efter Anders Henberg-Batra? Jag är lite samma sitt som Anton, men jag, jag, jag slänger till med Gunnar Högmark för att jag vill höra honom stå i debatten. <går> <går> nej, nu är det på fanheten. Jag tänkte att han var en... Ja, men jag, jag, har min, jag har min här så att du mm. har alla metalper liksom både inne och <laughs> både Gunnar dig och Annie mark och sådär. passarar alla jängens <laughs> folk. Eh jag tror ju på Beatrice Ask va. Mm? Ska bättre. Och okay. <laughs> oh, det är så att ja oh, det är hemskt är riktigt den lite Ja men jag för jag är ju också emot snark va så att eh... ja, ja, ja, okay. och vill skaffa ett lila kuv. Ja, Lira Kvärn. Mm. Uh, mm. hon är ju jättebra som tycker det är lite för mycket så här... Vi är på samma spår där att vi tycker det är lite för ungt är lite ung i vissa vi kan leda där. det är det är bara Gustaf Fridolins fel. Ja. Att det är så ungt så att... vi, vi vi säger så här då, att om Anton Abell fortfarande hade varit kvar hade någon man trott på honom. Var han moderat? Jag tror att han ja, hade stoppat gatuvåldet. Ja, så blev annat. han moderat Nej, förlåt mig. Det är oprovocerade gatorvåldet. Precis. Om jag går fram och säger att fan vad fult skägg då är det helt okej att du bara ja, slår sagt. mig halvt i hjärn. Men... Var han en, en manlig annars det Ja, det är ju en jävla haka. Ja. Men så, limpan då, vem tror du tar över? Hannif Han är Bali, Hanif Bali. <laughs> ja. Ja, det vore intressant att se om det annat. Ja, nej, men jag, jag har faktiskt ingen aning. Odellberg hade väl varit... Äh, hade jag ju... Ja, ett ah, jag, kul, Det hade varit <laughs> roligt. Vi har för fem mångder i vad mm. Men, åh, det vad ni heter mellan socialdemokratisk politik och, och så fortsätter man bara att ha till alla! <laughs> Ett talarstol och som passade i frågan. <laughs> jo, men där, för vi, du har ju haft en demokrat som har suttit i Annars rullar. är det jättekul att se bara så här helikopterkepsen som sticker upp bakom <laughs> Det är sin rullstol. Så där är det bara en liten helikopterkeps som sticker upp där. Över. Den här utvecklingsstörd tjejmen, den backar jag ifrån. Det är ingen som lyssnar den på. Nej, rent professionellt i och med mitt yrke så känner jag att jag ja, måste backa det. Ja, det måste. Jag har inget yrke, Jag ingenting jag behöver stå upp för, jag kan avstöja alla hemligheter Nej, det ju, kan jag nog ändå inte, jag har fortfarande någon jävla tystnadsplikt men... ja, det, Alltså man har väl tystnadsplikt fortfarande, trots att man inte jobbar på det ja, alltså... Vilket rikt hade störst i mitt fall så är det bara det att jag inte riktigt vet Vad min tystnadsplikt innebär För att jag har inte Så det... att jag vet bara att jag måste hålla käften om vissa saker nej. Jag vet inte vad Nej, alltså det roliga är ju Nu tycker jag att mitt jobb Är så pass trevligt och bra att jag inte Gör det, men Min arbetsplats har ju Jag inte skrivit någon tystnadsplikt på För att, nej men vi litar ju på er Har inte du meddela skydden? Uh, nej, det har jag inte. Hmm. Så att det är rätt kul. Men det är, jag säger inte det för någonting. Och det är därför jag också tar avstånd. nu med att jag jobbar på särskola. Men ja. jag tror, tror att. Uh, alltså nu kastar jag in Mikael Odeberg där. Men jag tror också att Elisabeth Svantesson är en låg lådotser. Alltså. Jag har ingen aning om vilka dessa människor är. Svantesson ser uh, ut som en moratant-typ. Ja, hon är väl typ 50, 50, 55 Någonstans där Ser ut att vara i alla fall eh, Skulle jag tippa hon på Hon kan säkert vara 30 Nej, det kan hon inte vara Nej, <skratt> <skratt> ja, hon är 30 bara Nej, hon är 50 Ja. Hon såg ut som 20 innan Senaste val <skratt> ja. Men vad tror ni är nästa steg I hela den här soppan då? Alltså... Jag tror för att de, de, det känns som att de, om det är ett par... Hur många i deras bund finns där, förresten? Um, inte supermånga, va? Om det, som, om det är tio stycken som har gått nu så är det, att det, är, det är inte över hälften, va? Elva plus 10 plus ett, så det blir väl då 22. Ja. Stark, Matte. Ja, precis. Ja. Nej, men om, om över hälften går att säga att de är beredda att avsätta en AKB okay, så känns det som att då går ju självmant... Nej, Och då ju David Batras föreställning Så mycket roligare Det är ju en tråkig Nyhet för honom Det är en jag tråkig nyhet för oss för att jag tror fortfarande stand Hade varit jättebra Men ja. då står där bara Men, men Anna, kan du, kan, du, kan, du, kan, kan du inte bara göra sån <laughs> kan, kan du inte bara göra Kan du kvar bara så att jag hinner göra några föreställningar jag Ta bara här, här, halvåt jag, jag har tre stycken slutsålde bolivarskartare ja, i Stockholm Det är ju det hon håller på med nu Det är ju därför hon säger att hon inte tänker att oh. Ja, det är en, de inte alltså, alltså, Åh in här. Va? Minuten ja. efter att David har kört sin sista Liksom men Föreställning Men sånt slut räcker väl egentligen Nej, när han har kört sista minuten efter Då kommer det ett telegram från Moderaterna att Anna Inberg Batra avgår med obedelbar väg. Hon står backstage med liksom ja. tweeten skriven Och sen bara Det här är han klar, trycker ute bara, Ni jävlar, de ska ut en gång till Man går ja. och ut och sen kommer in igen Tar bort tweeten Utan Niklas Svensson var det där hunnit printscreen Ja Nej men han har säkert blockat henne så att det... Ah, han följer ju alla möjliga konstiga människor in. Ja, Ja, oh, ja. Eh, Men fortsätt, den... fortsätt att prata. Ja, jag hade en fråga till dig. Men... Ja, kör på. Eh, nej, för att jag började kolla lite nu vilka vi hade i Linköping. Ja. Eh, rent politiskt, eller Östergötland. Och då kom jag på att Sara Skittoral flyttade ju hit för något år sedan. Precis, för Kristdemokratern. Att hon, ja, för att hon hade väl någon halvhög position- Innan. Ja, hon var ordförande för KDU Alltså Kristdemokraternas unga Ja, just det Och då för nu väl, Alltså kort och kort Bara kommunalråd mm. Hon gjorde sig ju ganska mycket osams Med eh, Kristdemokraternas styrelse När hon gett försök Tillsammans med eh, Den här gamla programledaren Som jag eh, eh, Adaktusson Precis, Lars Adaktusson Ja, vad koll jag har ja yeah. eh, Hon var ju en av de högsta där Som försökte få in honom Och när de inte lyckades ja Det säger ju sitt självt Då är man inte så populär Så att då var hon tvungen att backa lite grann Det var så, det är inget så här Taktiskt karriärsbeslut av henne att... Nej. För jag har för med att Hon sa det när hon kom hit Ja, du kan ju alltid skylla på det ja eh, den, Det är väl den officiella Men inofficiella och sanningen är väl att hon hade ju inte blivit så populär om hon hade fortsatt och försökt att klättra eh, Nej, utan man får ta ett steg tillbaks en, en stund där. Ja, alltså som ordförande för Tungdomsförbund, direkt när du hoppar av så är det nog rätt bra att liksom eh, Inte direkt försöka liksom, ta över någon form av... Eh, Partiledarroll eller komma in i partistyrelsen Utan de liksom kan bara backa Kanske liksom eh, Ta det lite lugnt, lite sådär Jag menar, du har till exempel Erik Bengtsbo Som är eller var ordförande för Moderata ungdomsförbundet Han är ju nu ordförande för Moderaterna i Sörmland mm. Och ja. är riksdagsledamot. Men det är väl bra, äh, nu vet inte jag om Sara här från Stockholm till exempel Ursprungligen Jag tror uh. att hon är från Uppsala men jag är inte helt ut ja. men men ändå att man kanske kommer ut Och jobbar lite alltså, <laughs> Lite på skala. Alltså, men det ja är... alltså jag tror absolut inte Att hennes politiska karriär är över Ge henne tio, Nej, tio år så det... kanske hon sitter i riksdagen också. Ja men även om det liksom Hade varit ett taktiskt beslut Så kanske det går långsammare Men man blir Man kan mer sen Alltså man ja, ja, kommer ut ja, ja. lite Självklart Alltså det är ju bara att ta en av mina favoritpolitiker som inte är moderat inte kristdemokrat utan Hanna Vagenius. genius. Ja, jaha nej. Precis, Förlåt. nej Hanna Vagenius som var ordförande för Centerpartiets ungdomsbund. Det var ju hon som bland annat gick ut och krävde att prostitution skulle bli lagligt och lite sådana där grejer. Förbannat kompetent människa, men hon gjorde sig lite osams med Centerpartiets ledning när hon begärde sådana saker. Hon har ju typ inte hoppat av politiken, eh, men hon har liksom eh, slagit typ en paus. Och vad jag gissar så kommer hon försöka att komma in i riksdagen, antingen det här valet som kommer nu 2018 eller 2022. Att alla som har varit i ett förhållande som varit lite knackigt vet att ta en paus är detsamma som att vi ska inte vara ihop längre. Va? We were on a break! Ja. Jag, jag skulle, jag, jag tänker så... Om man tänker, bortsett på vad som händer med Moderaterna så, så vad som händer med Anna Kinnberg-Akra om hon då avgår, vilket du vi ju att det gör hon antagligen. Jag hoppas, någonstans tänker jag mig, att det finns en sån här en klubb typ för före detta partiledare. <laughs> det är så här Mård och Håkan Djurvart. De har och, sagt de Ja, precis. <laughs> ja, men, men, jag har är... med och sitter jag tänker som i, vad heter de här? How it should have ended när man så, Alla skurkar sitter ja. på en bar Och såhär ja, skertarna så. sitter på en Fast de har så för olika partier ja, just, Eller för Jag tänker bar. med att det, Före detta partiledarskapet Är det större, alltså, större liksom Gemensam sak än ja. Partitillhörigheten Jo men det, det kommer ju det, det har typ som sagt I någon dokumentär liksom att han och Blair blir ju jäkla tajta så de har väl kontakten ut. jag, ja, ja. jag, jag tänker alltså, med liksom Håkan Djurvolt och Göran Hejdlund Sitt sitter ar Armarna om varandra liksom så Armarna om på varandra och sitter och sitter Kung i det... Nej men alltså du, du har ju Förutom att de inte har samma politiska åsikter så blir ju väldigt många politiska vänner Alltså, jag är ju höger, jag röstade senaste valet på Centerpartiet, så nästan alla mina, liksom, bästa kompisar, man Fan, nu... Fan, jag gillar dig, Dämpa, det gjorde jag med. Ja, men de är ju liksom här, vänsterpartister, eller anarkister, eller kommunister, det är liksom mina... Ja, oh, ursäkta uttrycket, med mina riktiga poler, liksom... Ehm... <laughs> <laughs> Har du känt massa sviken Nej. Limpan du är min riktig Jag Tack. ser det som en riktig vän. Jag ser ni dig som mina kompisar men varför har jag aldrig träffat er? ännu? Nej, uh... men vems fel är det? Ja, men det är mitt egna fel. Uh... Du hade en inbjudan till midsommar och ja, allting. absolut. Men det jag skulle komma till som jag nu tappade bort i huvudet var ah, just det. Eh, du har ju till exempel Lars Åhli och Göran Hägglund de Ja, jag tänkte precis på det, det på när det var någon sån intervju med eh, Lars Åhli När han fick frågan om vem som var en av de andra partierna som han var som liksom, att hänga med Eller ja. när han <skratt> eller så, så var det mm. Göran Hägglund jo, jo, men alltså, de har ju... Alltså, <skratt> jag kommer inte ihåg om det var i somras eller om det var förra sommaren eh, Som någon la upp en bild på när de är på Lars Åhli sommarställe Och liksom, eh, typ så här umgås så jag menar det går ju alltså det är skitting istället. Liksom... Precis, lägger upp bilder på sina punger. I ja, är det det boy vill han vill vara med i det gängast alltså? Han <laughs> <laughs> har inte hört vem man, vilka andra som var på den festen men det kanske var kanske var Ålle och Typira Bokoen bokkagola. Abson och om han tänkt du lever och vill du någon som våga... den dagen Jimmy Åkesson avgår Kent Ekrot vem fan ska ta över efter Jimmy Åkesson Men <går> bara där vet man ju att Sverigedemokraterna startar ja, ja men det är det jag menar jag hade den här diskussionen med en kollega idag och vi bara slogs att det finns ju inget Alltså inom Moderaterna nu efter AKB, det finns ju ändå liksom rimliga namn. Även om de liksom inte är karismatiska även om de inte är superpopulära så finns det rimliga namn. Men vem fan ska ta över efter Jimmy Åkesson? Nej, de har, ja, de har de ju inte, de har inte riktigt fattat den grejen att man måste ju ha någon som man liksom... Alltså, som Sossarna gjorde med Palme. Alltså då hade vi ändå Ingvar vokal som var, alltså, hade fått smyga med i bakgrunden länge. Ja. Ja, och som Göran Persson hade med Anna Lind innan den, den tragiska grejen. Ja, exakt. För det där var ju tanken att hon skulle ta över efter honom. Mm. Ja, precis. Uh, men, ja, det, det, ja, med tanke på att de kickar ut hela deras ungdomsförbund så har de inte direkt någon bra återväxt. Nej. <laughs> och då. Gustav Kassastan. Sitter... Ja, ja, Gustav <laughs> Kassastan Vad hette han? Nej, men... William Hader? Hans Wallmark. <laughs> ja, William Hader. Ja. Var det William Hader som underrat, drog ketchup ja. i ansiktet? Ja, var ja. vem med det jag tänker på? William Spets. Nej? <laughs> Hans Varmarker. Ja, det hade varit han. William Spets. Ja, just det. Men vem är, är det jag då? tänker på? Han... Uh, han är den jävla dåren i Stockholm. <laughs> Dämpa. Nej. <laughs> ja. Nej, den andra. Randhans, <laughs> Mattias Karlsson, Linus Bylund... Ja, han, han, han, han som är vilde, han, han är de snygga rånkvinnorna. Ja, Rikard Wall. Ja, <laughs> ja precis. Wall. Han, han kanske det det hade ju, Ja, det hade ju varit en syn. Ja, han synar det då. Ja, ähm, det det. Men äh, jag, jag, jag, så, SD har väl typ samma, samma problem som nästan som Moderaterna nu. Att de har, där finns liksom inget toppskikt- de, det måste ju vara ännu värre För att de är ju på något sätt Beroende av att deras partiledare Är väldigt slipad ja. På ett helt annat sätt Och karismatisk ja absolut ja, alltså om, man liten. Här, Du kan ju ändå följa Grundidén på något sätt Men om någon Kent Ekrot-snubbe skulle Ta över så blir det bara Alltså då kommer de ju tappa all, Alla de här som Jo, jo men, men alltså hela alltså, Lite av deras framgångar Kommer ju ganska mycket från eh, Linesby Eller när Mattias Karlsson På samma sätt som Moderaterna gick åt med Slingman Som eh, sådär Vad fan Vad hade, hade Slingman för titel egentligen Han partisekreterare ja, ja, ja precis, partisekreterare Alltså som, som lägger upp en, en strategi Som faktiskt funkar Och får ett, ett bra genomslag liksom Ursäkta min okunnighet, men vad har hänt med det blir inte Han sitter som talesman. Ja, ja, äh, and andra eller tredje ja, är talesman. Ja, just typ. det. Så, han är han är kanske är en liten samman. Nej, anledningen till att han är talesman är för att han gör talman. talman. Anledningen till att han är talman är för att uh, det jobbet ger man ofta typ på politiker som du inte vill ha att göra med. Och så är det, demokraterna vill egentligen inte ha så mycket med Björn Söder att göra längre. Samtidigt kan man inte kicka honom, och då sätter man honom som talman. Jag tror att han går som en ljus uppdrag, men, ja, men du, du har ju ingen makt som talman. Makt Nej, men det i... låter ju ändå lite. Ja, jag har så alltså rent, rent ja, jo, ja, om, om statsministern och vice statsministern och. Tal, alltså den ordinarie talmannen och den vice talmannen Och andra vice talmannen dör Så är man för sitt <laughs> regeringschef Ja, ja är, så att är det är fortfarande säkert. lite risky business här Och en ja. hände för den Nej, tänk om de går och viftar och bara klubbar jävla Alla framför Björn Söder med nu. <laughs> och så sitter Björn där som Jaha Nej, jag gillar inte det här jävla röa... Jag fick lite gåshud nu och det var inte av älbehag ska <laughs> kommer tillbaka och ta allting ja, <laughs> Är det Erik Almqvist ja, som alltså... är ja, ja, han är ungen ja, Det handlar ju inte det här om Moderaterna Men jag tror att om inte han hade gjort bort sig I sin tidiga karriär som Sverigedemokrater Så tror jag faktiskt att Linus Björlund Hade kunnat ta över mm. På vilket sätt har han gjort bort sig? Alltså, ja, men han, han, han har twittrat... ja, men precis som alla andra Sverigedemokrater Så har han twittrat lite konstigt Och lite sådana grejer Ja, men det är så konstigt med upp. alla Sverigedemokrater som beter sig som Sverigedemokrater och man bara, Nej, nej det är ju jävligt. Jag tror också att Linus Bylund skrev något jävligt dumt efter att utöja skandalen, tänkte jag säga. Utöja terrorrådet. <laughs> ah, var det han? Skandal och skandal, vet du fan? <laughs> ja. <laughs> jag skulle mer kalla det massmord. Ja, nej. Nej men, ja, han... men eh, skrev något korkat där Jag tror att Björn Söder var väl det Eller Kent Ekrot var ju den som skrev det mest korkade Haha vad var det vi sa eller någonting sånt där eh, Björn Söder skrev något halvkorkat också Och även Lindsbylund skrev något dumt Jag Så tänker jag... att ha ha Bara de valen är ju dumma alltså... Han skrev inte ha ha Vad var det vi utan han skrev Vad var det vi sa Eller någonting sånt där Ja, jag tänkte säga det. Det är ändå någorlunda bättre, även om de hade helt fel. <laughs> äh, än att skriva ha, ha, ha" när är så här. Nu kommer jag inte hur många som dog, men. Äh, typ 100 stycken då. Han dömde. dömde 2002 för våld mot tjänsteman. Okay. Ja, men det är väl alltså, Annars kommer du väl inte in i Sverige med kropparna? Nej, <laughs> men, men samtidigt är det kanske inte. är det för Parti att hon är lite mesig då, kanske. Om man inte kan bli partiledare. <laughs> han är lite alltså, det, med det är alltså, det, Bara, bara är... våld mot tjänsteman, det är ju. Alltså det, det roliga är ju att Jag håller ju långt ifrån med sig Demokraterna om någon av deras politik Typ Jag anar ett men <laughs> på gång här <laughs> ja, Men De här men, jävla muslimerna va men, nej, men Linus Bylund När man ser honom i intervjuer och hör honom prata Han har ju sån jävla mys Mysgubbe Aura Så jag, skick, ja, men, jag trodde alltså, du skulle säga men Han är ju ändå en duktig politiker Nej, Att nej, dra nej, det med att, att han är en mys <laughs> Att det är han och Ernst Ska sitta och snickra tillsammans på somrarna alltså, nej, alltså... nu går du lite långt alltså. Jag tar avstånd från det ja, Jag tar definitivt det här Att säga är att alltså brodern har ska... Propellerkeps, det tar man avstånd från Men att Man sitter i knä på Linus Bylund När han sitter att, och läser lite, och på ja, en här... det, det kan man göra Alltså att säga att man har Linus Bylund Som favorit, alltså som så här sin tomte på jula. Men det tycker jag är på lite långt faktiskt. Ja. Det finns så många andra väljar. Att vilja bli adopterad av Inusby. Det, det tycker jag, alltså, jag, jag, jag. Jag tycker det är lite osmartigt. Att och kalla dig Inusby för förlossas pappa. Det är inte okej. Okay. Alltså Limpa kommer ju kräva att du klipper bort det han sa. Men ta med det vi har sagt det, i alla fall så vi får reda på sammanhanget Nej, det här skulle ju inte klippas någonting. Nej. Äh, Allt ska ut! Jag läser på, på Wikin att han uppmärksammades i media 2014 eh, när han tog partikamraten Mikael Hess i försvar efter en kontroversiell kommentar. Är inte det lite... Alltså gå med gäster och, och heta Hess efternamn. <laughs> ja, men det är ju som, alltså Jag tittade på... Eh, Anton tog upp Ernst här. Liksom, jag tittade på sommar med Ernst. Det är äh, perfekt. Det tar jag om Sverigedemokraterna. Ja, ja, han, hem, tanke, han, men, jag vet inte vad han tycker, men, han, nej, nej, men, men alla, andra andra helst så. med tanke på att han, han, han typ så åtoplan där det. Där att de skulle ha livsutrymme och jag tycker att när en österrikare med tysklingande namn pratar om livsrum då är det är alltså, jag, jag vet inte hur ni känner. Ja, det Drar lite på något sätt. Ja, lite så. Det är ju lite jobbigt att du bara talar vad Ernst gör i sina diverse program bara. Ta det ur kontext, jag tycker nej. Nej, men jag tänker bara att han vet. <laughs> yes. men han har ju fan, det är ju Arbetsträning för framför. Och aldrig så Syssla med du på det? Ty <laughs> han gör ju inte så mycket. Ja, men, men, okay. ska, ska, ska vi göra? Ska vi, ska vi, ska vi det här med att Tempa tycker att det är en spyl under yep. Och eh, att vi förväntar oss att AKB avgör. Om en tag för länge. Jag kan inte sjunga. Alltså sen, senast jag sjöng sjungade på nattklubb i Tokyo. My Way av Frank Sinatra, men det var högst inofficiellt. Det var ett riktigt trött avsnitt idag tycker jag. Kan vi inte ja. kasta in något ja. skämt eller något sånt kanske? Den får du kanske vara på gång. Ja, fan, när vi, ändå, när vi ändå pratar om skämt tror jag. Jag skriver ett nytt skämt i veckan. Mhm. Mm Nej, <laughs> jag, jag sitter som på nålar här nu. 50 men på att inte kommer ihåg det. Uh, om man är allergisk mot gluten... Nej, vänta nu. Om man är yes! Jag vann. Jag, vann. jag vann! Pengar till ja. Om man är allergisk mot gluten kan mm. man då få vetekli. Ja. Uh, yeah. Och med det så säger vi tack för veckans avsnitt av podcasten Linka. Ha, ha det gött! Hej hej! Hej hej!